Axuda a cantare Axuda a cantare Axudeme o que quixere Axuda a cantare Sen non vou en roquecerre, Sen non vou en roquecerre Va la la la la la! Sa bailadora que bonita es, debuchando voltas na puntado pena, puntado pena, puntado pena. Pe, esa bailadora que bonita es. Baila de nenas bailade, que o voso bailar me alegra. Su voso bailar non fo Estaba esta terra Logo cantas, logo bailas Logo cantas, logo bailas Logo te lo pelixeiro Logo me faz arrimare Mas miñas, mas o pandeiro Mas miñas, mas o pandeiro Bueno, queridos escoitantes, danos tempo un momentinho para falar de algo moi interesante ah, moi importante sí. que vai a celebrarse mañán. Mañán <risa> o, eh, eh, no hotel Front Air Congress de Samboy a Asociación de Bercianos en Cataluña, a Asobecat re, realiza o 22 Festival do Botillo 2026 sí. donde se fará entrega dos homenaxe a, uh, a Berciana Ilustre que é eh, Doña María Marisa no pe... Tejón. Doña Marisa López Tejón Esa tamén, Marisa. O, o, o amenaxado escritor que Fra José Francisco Rodríguez, ayer. Don Francisco Rodríguez Ayer O, o concello do no Pueblo do, do, do, do Bierzo tal, sí. que este ano é Toreno que, que virá precisamente o seu alcalde Don Vicente sí. Mirón que xa uh -huh. o entrevistamos no, no seu día E tamén a Adega, que este ano uh, aporta os viños Mencía e Godello uh, que é Adega uh, el pago de los abuelos sí. oh, o seu mm, dirigente é eh, mm, no, eh, Nacho Nacho Bueno, queridos escuchantes, este esta pieza de música de que tenemos de fondo sirvenos para despedirnos. Despedímonos porque a continuación tenemos a colaboración. Primero hubiera un un bocadillo de música, pero temos a colaboración, como se cada semana do noso um, correspondente nas Rías Baixas, ali en Conbarro que é uh -huh. Xulio Simón que fará unha pequena semblanza precisamente de, um, do, um, do pasamento de Xesús Alonso Montero que ele foi alumno precisamente de, de, de don Xesús sí. e, tamén um, a súa crónica inter participa con nos outros en, en cousas moi interesantes um, culturais que comparte con todos nosotros. Ben, queridos escoitantes, eu despídeme ata o Sábado a mesma hora. Que teñen unha feliz semana, un bon entroido e unha feliz semana. Señoras e señores, isto foi sempre en Galicia. ¿Dónde? En Radio Cornella. Non podía ser noutro sitio, aquí no Mediterráneo. Estamos sempre en Galicia, aquí dirixéndonos a todos vós Así que, amigas, amigos, que anoite sexo o vosso descanso e arrúa a vosa liberdade de que o sábado que ven é disfrutade de San Valentín. El apuntado, pe, apuntado pe, bailadora que bonita é Bailade, nenas, bailade que o vosso baila te alegra vos o vosso bailar, no... Aqui no canto na puntadote, na puntadote, na puntadote esa bailadora que bonita